visto murallas, la la la, la con pedras máis pequeniñas. Ai, que piñeiro tan alto, la, la la la que piña hasta mi budiñas. As tuas palas me encantan, la la la, la solo que me das poquiña. Que atemos outro lado do fio telefónico a nosa correspondente nos Ancares Lugueses ali de BCRA, Fernanda Follana Neira. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Xulio. Como estades? Ben... Canto tempo, non? Bueno, a ver... Vale. Ca... Eh, a verdade é que... Es, eh esqueciase os nosos escoitantes de, de que faltaba a voz femenina de, de, de BCRA. entonces bueno, pois hoxe temos a sorte de poder petere. Hoxe, peter. hoxe descansei, que sabedes que agora empeza, claro. empeza a temporada da orientación, e xusto temos as carreiras os, os nos sábados. Nas fines de semana, claro que sí. Claro. No, no, concretamente nos sábados, porque este deporte aquí son todas as competicións en sábado ajá, ajá. e as que ahora como son longas e algunhas y... algúnas organizadas de las voces tamén o sea, algúnas que... sí claro, que claro, estivemos claro. exactamente, xusto Antes da Semana Santa, bueno, comenzando a Semana Santa, tivemos a nosa unha de BTT de orientación en bici de montaña todo o día claro. no Concello de Melide, aunque é sí. xa provincia de, de, da Coruña. Uh -huh. Bueno, máis concretamente, me parece que Concello de Santiso, unha aldeña cae ali uh -huh. eh, perto de Melide. Vale. pero sí, pero grande, ben, non sin non sin, sin, sin nada destacable que que, que, que, que decir, que sen accidentes é todo como normal, ¿non? Ai, oh, todo moi ben, si sí, si. Sí. bueno, a ver que estas disfrutas un montón porque mm. son entornos pois eh, moi moi chulos. Vale, eh, vale sabes todo de, de natureza, sitios que encima non coñeces. Vale. Pois en esta ocasión hai aí un valse que va estar a xente da Coruña conoce, lo, conoce o millor pero eu a verdade nunca estuve ali. Uh -huh. eh, bueno, é tamén unha ocasión de disfrutar eh, uh -huh. pai, en bosques distintos que os que temos por aquí en Ancares. Claro, claro. Pues bueno, como agora, pues... como sabedes que eu son d'Ancares, pois pues agora vamos pasear por Ancares Pois pues veña, vamos si, alá. Vou vos levar a aldea de Piornedo porque hai un proxecto alí. Que, que é increíble, que volvo a contar y... pero antes quería vos comentar unha cousiña, que vos pues acordades a, a última das últimas veces que falamos, falamos de Mikel Fernández Vázquez, este ilustrante de, de de baralla, non, que mm. viña de, de, pois, de publicar en galego un cómic que era Espada de Sangue que tiña además, bueno, mmm, publicado en anterioridade en, en catalán. E agora, eh, pois xusto, ven de presentar esta semana en Baralla un, un cómic sobre a vía Cúnic, sobre o camiño este que, que ven por aquí, por Becerrea e Asnogais, por los Consellos, unha variante do camiño francés. E, bueno, pois que, que temos un cómic de Miguel eh, que acaba de te presentalo, pois, estes días en, en Baralla, non? Sobre a peregrinación deste de, de monxe a finais do século XV, Veu desde Bach Alemania cara a Santiago e, bueno conta pois pois es as, as peripecias Miguel, non Miguel Fernández Vázquez, si. Sí. <risa> Entonces, a ver, se se podemos ter ocasión de falar con él e vos pues, conta tamén. Claro, pues, eso, claro, sí. que vende de, de, de, de publicar. e, bueno, e eh, agora vamos a ir a vos contoves este, este vamos a facer este paseo de Piornedo, que é un, un proxecto que se chama Coñece descubre Piornedo e son, pois, é un paseo pola vila que ten dezanove, dezanove casas pola, bueno, pola vila pola, sí, o povo, a aldea de Piornedo, eh, a través de códigos QR, onde vai participando pois, os distintos veciños, e con audios, é decir ti chegas ali e, eh, pois, vas escaneas con móvil e en cada sitio en, cada, en distintos puntos, vas escoitando o audio dun veciño pois, que conta, que contan historias Entón, eh, non só se pode facer físicamente senón que vos invito a que a que fagades este paseo porque está disponible online eh, É dicir, na página de... de, de pior, non, non se moi ben se é un blog como podedes encontrar porque eu entrei polo Facebook se poñedes concello de Cervantes eh, e buscades, eh, pois, bueno... Aí vos ven a, a... Porque, por certo, un Concello de Cervantes que está tendo moitísimas actividade E aí ven o enlace, que sería para buscar a páxina descubrepiornedo.org. Entón, eh, bueno, eu como, ademais, est, os audios son, son preciosos, é un roteiro guiado, E, bueno, por exemplo, pois temos, a, como coñezo moitos veciños, faen un montón de, de ilusión e, ademais, a memoria histórica que teñen e as cousas, lendas, historias das distintas casas, da aldea, que contan, pois son moi interesantes. Por exemplo, Lola de Piornero, que conta a historia do Teixeiro, que é o Teixo. Que esa árvore foi sí, pois, sí. tan antiga que hai, que hai na aldea, o coñeces? Sí, a sí. Conheces, que, sí que sí, que ademais está protegida sí sí, sí, sí, sí. é unha das árbores senxeiras de, de Galicia, sí. está no catálogo este de árbores. E bueno, pois conta a lola que o teixo, que este teixeiro como lle que lle chaman eles, pois que hai unha lenda que que que, que sobre os mouros e a min fíxome grazia porque a verdad que non sei si o sentir alguna vez, pero non non non Non, non lembro ben Que os mouros de Lola Que é unha civilización antiga Que vivían enterrados Debaixo do, do suelo do E entón que din que, que salían ás veces e que eran Pois fermosísimos Cando te salía un mouro non E bueno, pues, estes mouros que teñen ali Debaixo do teixo di, Dice que hai un tesouro Que esconderon os mouros un tesouro Entón a, a xente de Donís Que sabedes que é unha aldea unha parroquia, un pequeno povo así, moi, moi cerquiña de Piornedo, pois viñan pola noite a excavar a ver se... Si, se si... si atopaban o, o tesouro. O, o tesouro. Entón, a, a xente da, da casa, de, de ali de, do lado do Teixo, pois, o, o, a mañá seguinte, cando se levantaban, tiñan que ir tapar o furao. Uh -huh. E así, pois, botaron un montón de tempo, ata que por fin pararon. Eh, e, bueno, non se sabe se é que atoparon o tesouro, o que xa se cansaron de de buscarlo sin éxito. Non bueno, e, de, por exemplo, pois pues esta é unha das cousas que podemos coñecer, pero hai un montón de máis. Eh, sí, sí. Nos presentan tamén esas esa asociación que é Teitos de Piornedo, que bueno, no na aldea de Piornedo hai tres asociacións. Unha é a de Teixeiro, precisamente que é máis antigua, outra a de Monteveciñal, mm. e despois hai unha que é a dos Teitos que pois pues, para re recuperar as palhas, as os os teitos de palla, non? <risa> eh, que están pois conta tamén aquí que teñen tres, tres eh, leiras ou campos plantados de cereal onde pois producen centeio, pois e eh, poden facer pois colmos para ir eh, restaurando pois as, as distintas casas dos veciños, as distintas pallozas, <risa> co de conservalos. E bueno, tamén <risa> contan que de estes de este centeo, que venden, podese comprar, pois, eh, um, harina ecológica. Carai. E, bueno, e eh, que, despois, bueno, contan tamén, por exemplo, da, da a, Aira do Ancho, eh, un veciño precisamente da casa de Rigueira, que eu conozco é, eh, o José de Rigueira, e conta como xogaban ali, pois, pues, de nenos, non? A distintos xogos. E, bueno, todas, todas as conversas... Eh, Son dos propios veciños, claro. Dos propios veciños, y están, eh, bueno, de verdad, non sei de onde se é memoria colectiva, se tuveron que investigar un pouco, non? Porque incluso hai unha historia pois, moi interesante que fala da, da fidalguía en piornedo onde di que, por exemplo, casi había como 16 casas, tras 19, esas 6 eran casas de fidalgos, pero, bueno que era unha fidalguía que era diferente da, da de outros sitios non porque se recoñecía que non, a que non estaban a que non se mezclaba a poboación con, pois con outras, outras xentes non e, uh -huh. bueno, fala desta de de eso pois de cousas super curiosas como ¿Qué? un destes fidalgos sí que obtuvo unha carta de beneficio dun rei. Uh -huh. eh, bueno, un montón de cousas que, vale. que podedes ver e que vos invito. Pois é o convite que trasladamos Os nosos escoitantes e eh, que eh, eh, seguidores Para que o podan facer Entrando na, na página do Concello de Cervantes Descubre Piornedo Nada máis e eh, nada eh, o, menos Directamente no blog deles eh, Me parece que así www hmm. eh, sí, Descubre Piornedo.org O que pasa é que bueno, eu entrei Vino, porque a verdad que non usa, non, non coñecía este proxecto Que debe de ser, debe de ser bastante recente Pois, pues, cando poidas, envías o contacto de, de Miguel Para que poidamos contactar con ele con, E eh, eh, concretar unha pequena conversa ¿no? tamén que, que nos fale dese de cómic tan interesantísimo Pois, pues moi ben, así, así o vou intentar Xa te digo é que teño que localizala Porque... Non teño non teño actualmente o seu contacto, que o vale. coñezo de cando, pero bueno, sin problema, pois. Si, a ver, a verá caso, tempo, teremos tempo, non? Teremos, e, e que abortides que, que... Que, que falar con el porque claro. porque bueno, pois pues está facendo además de agora estes traballos históricos, non que el claro. que facía máis cómic, texiamos negro, uh -huh. pero que agora pois pues, que está facendo estes traballos sobre o, decíamos, a Revoltas Irmandiñas, no sí. caso da Espada de Sanofrasio, e no caso deste, de Davía Cúnich, pois desta peregrinación muy ben, muy a Compostela no século XV. E, pois, nada... Eh, Un, unha apertaza, pois, pois, ben unha querida. Unha aperta e, por, por, favor, por favor, os invito a que viaxe a Sapeos Nero. Sí, sí, sí, eso faremos. E, e escoiteis esos audios que merecen a pena. Moitísimas grazas, Fernanda. Unha aperta e... Eh, a a seguir disfrutando desa de túa grande eh, ilusión e eh, diversión que precisamente eh, oh, usted, orientación adulto, <risas> orientación bicicleta, con bicicleta e además, bueno unha un aperta grande Eña. un aperta para todos hasta logo, logo. Chao. seguimos adiante nun momento conectaremos novamente con Galicia